як квітка до сонця. Тільки на що вони сподіваються? Боги такі різні у них і такі далекі проти них. Батий проти них. Само небо проти них нещасні. При цьому він гірко подумав і про себе. А яка моя доля? Чи зазнав я хоч трохи, хоч краплину людського щастя? Ні, не зазнав. Милану втратив навіки. Сам поневірявся п'ять літ і п'ять зим у неволі. Батько, мати, брати, сестриця Ганночка загинули, село спалене, а зараз і над його головою щербата смерть занесла косу. Та хіба тільки над його головою, над усім народом? Не раз бувало чинці та старі люди розповідали про страшний суд, про кінець світу. Та сприймалися ті розповіді як казки. Аж ні. Ось він і настає, той кінець світу, той страшний суд. Тільки ніхто не віде того дня, коли він звершиться. Однак скоро. Наступного дня надвечір найповажніші мужі київські та єпископ зібралися у Володимирівград на Боярську раду. У князівській Гридниці давно не топилося, було холодно. Бояри сиділи за довгим столом похмурі, насуплені, ні розмов, ні сміху. Глибока тривога, що межувала звідчаєм, заціпила всім вуста. Мовчки ждали воєводу Дмитра, що він скаже, та що він може сказати? Щоб не сказав, від того становище Києва не поліпшиться. Татари оточили місто незмірною людською силою оточили, обсадили так щільно, що й Миша не вишмигне з нього. Мабуть, готуються приступом брати. А чому б і ні? Адже мають десятикратну перевагу в людях. Чи ж вистоїть Київ? Звичайно, він значно більший за Рязань, Володимир, Переяслав або Чернігів, і вали його вищі. Та очевидці, що пережили там облогу і чудом врятувалися, розповідають про неймовірну силу монгалів. Вона значно переважає силу русичів. Стріли їхні летять далі. Під ударами їхніх пороків падають найміцніші стіни і ворота. Китацький вогонь палить усе, що може горіти. А бативі багатури, здається, не відають страху і пруть на проломство проти всіх, хто стає на їхньому шляху. Як же вистаїти Києву? Невеселі думки я трять боярські серця. І страх крижаним холодом заповзає в них. Адже в кожного сім'я, жона, діти, онуки, що з ними буде? Невже настає судний день? Невже всі погинуть? Чомусь довго немає воєводи Дмитра? Де він? Для чого їх зібрав? Пусткою і нежилим духом віє віддавно покинутий людьми князівської гривниці. І від того, ще важче стає на душі? Боєвода Дмитро увійшов разом з синами та Добринею сім на чільне місце, навпроти єпископа, де колись біля столу воссідали князі. Був, як і всі, стурбований. На обличчі залягла втома, а брови зійшлися одна до одної так туго, що між ними утворилася глибока зморшка. «Бояри, ліпші мужі київські!» – вимовив він похмуро, майже суворо. «Зібрав я вас ненадовго» щоб почути вашу думку, як нам бути, як краще захищати Київ від осоружних мавитян і висловити свою. Але перед тим хочу сповістити, що Батий щойно знову прислав послів, щоб ми по добрій волі піддалися йому. Я й запізнився тому, що ті послів затримали мене. Вони передали мені ханового листа. Ось що пише нам Батий, послухайте. Дмитро витягнув з-за пазухи з білого китайського шовку, розгорнув і почав читати. «Я, Каан, посол царя Небесного, якому він, цар Небесний, віддав владу над землею, щоб я підносив тих, хто підкоряється мені, і придушував тих, хто противиться, довуюся тобі, Дмитре, воєводок київський, хоча ти бачиш, якщо не сліпий, яку велику силу привів я під Київ, хоча я не раз уже... Пропонував тобі піддатися мені по добрій волі без супротиву, ти однак чомусь не відповідаєш. Харманкібе або Манкернак, як звуть підлеглі мені племена твій Київ, безперечно велике місто, і люду в ньому багато. Мабуть, це зробило тебе, воєводо, зарозумілим і чванливим. Адже ж даремно ти нахваляєшся неприступністю Києва, я візьму його у визначений вічним небом час, бо немає на землі такої кріпості, якої я не взяв би зі своїми воїнами. Ось чому я восстання наказую тобі вийти зі своїми людьми з міста, скласти зброю і підкоритися мені, щоб не пролити ні вашої, ні нашої крові. Якщо ти це зробиш, я подарую всім киянам життя, а тобі там золоту, пайдзу і червону тамгу. Ознаки ханської влади над Києвом. Жду два дні, і хай злі духи не скаламутять твого розуму. Примітка. Подібного з містом листи Батий посилав багатьом князям, королям і воєводам. Деякі з них дійшли до нашого часу. Воєвода замовк і глянув на бояр. Що відповімо на цей підступний, оманливий лист? Важка тиша зависла у грибниці. Бояри пальцями кошлатили бороди, переглядалися через стіл. Хто ж перший наважиться сказати слово? Може і справді подумати та піти у підданство до Батия? Непевно прогул, знизуючи плечима, домажир і поплямкам губами, мов би хотів випродатися за свій блюзнірський намір здати місто. «Адже ж всі загинемо, хіба не видно? Всі загинемо, може справді подумати?» Гридниця враз наповнилася гамаром. Хтось крякнув, хтось зашаргав ногами, але інші мовчали і погляди звернули на єпископа, що, згорбившись, сидів попереду, неподалік княжого столу. Він був сивий, високий,